Nem lesz több beszéd, viszont azt gondoltuk, hogy talán jó volna egy perces némacsend az áldozatok és a családjuk emlékére, illetve aki szeretné és még nem tette, itt méccsést tud gyújtani. Akkor egy perces némacsend. Köszönjük, hogy eljöttetek, és reméljük, hogy találkozunk a legközelebbi megmozduláson a békéért és az erőszakmentességért. De jót.